Мало їм, що вона і так західна, так вони ще західнішими хотіли поставати. А це було рівно сто років тому, і от виходить, це вони й підняли, видно ціну на квитки. Бо тепер за корову далі їхнього перемишля не потрапиш. Ну, тут зразу війна, одна, друга, третя, третя цитата якої наче не було, бо місцева. Це коли їх у третє почали приєднувати, то тоді ті, які в Канаду не схотіли, почали проти колгоспів виступати, щоби туди не вступати. От у нас на Кировоградщині як було? Приїдуть кілька з наганами в село і останню сорочку здеруть. І воно вступить, а сюди з ними не сонсь, Тут, кажуть, і артилерія не помагала. Кажуть, саме на них місцевих уперше вертольоти застосували. Їх раніше за мотокосилок вигадали. Прилетить така й косить. Про що ти все думаєш, Легеню? Лагідно так. Притулиться бова Стефа. Бим краще ще трохи скуштував. Кивне вона на капшучок сірим тим порошком. Ну, вони опиралися, що навіть голодомори їм не дозволяли. Нам над дніпрянцям 47-му і 49-му будь ласка, а це ні, бо в них родичів у Канаді повно. Дозволь таким голодовку, і вся Канада раніше про це взнає, ніж Кировоградщина. Так, про це мова – Бородичі тих найперших газдів, з яких еміграція почалася, одразу почали слать посилки, то з сальцем, то зі смальцем, так що ні австроугорці, ні чехи, ні особливо поляки не могли тут колективізацію влаштувати, бо в посилках ще й дефіцит. Продаси, і сім'я якийсь час забезпечена. Наші східняки до еміграції не дотумали, хоч в нас було набагато більше корів, і от, будь ласка, тридцять третій рік, і ніхто тобі на Кировоградщину посилочку не прийшле, бо наші дурні за царя в інший бік емігрували, до самого Сахаліну. Потім, після царя, їх туди колонами по етапу почали емігрувати так, що вони там самі не лише за посилочками плакали. Тета – це в них не прізвище, а тітка. Вона може бути і вуйною, і стрийною. І от та тета сюди своїм газдам присилає і присилає стільки, що вже і корівку за них можна купити. Кожне таке поштове повідомлення це свято. І от це треба, щоб трапилося перед моїм приїздом. Бігла, кажуть, спотикалася листоноша, папірцем махала квитанцію на посилку. Ну, газде всі вирядилися чепурненько і ходом на пошту скинулись разом, щоб податок заплатить. І вже йдуть родичі Весело сперечається, кому цього разу от те хустка, а кому чобітки. Не є хусти, не є чобіт, кажуть їм на пошті, і навіть податок не бруть. А їдьте на область, там і одержить на митниці. Загуділи газди. Ой, патку, мій патку, це ж тепер не податок а ми-то сплачувати. Що ж вона там такого послала, дивуються ті, хто не плаче. І знову скинулися, і поїхали разом в область, чухаючи голови, чого такого великого приїхало, якщо в сільську пошту не влізло, і вже сперечаються по дорозі, кому мотоцикл, а кому лише телевізор. Прибули на митницю, квитанцію показують, хвилюються. «А де би контейнеровоза нам замовити? І митні збори одразу хочуть виплатити. Бо контейнер – це таке діло, недовго на складі цілий стоїть. Може, в нього і стінка тріснути, і дверцята, кажуть, бувають чомусь не тривки. Не треба мито платити, раптом чують газди, наче не своїми вухами. Це хто з митників, коли таке сказав? Скільки радощів людям, які все, що було, грошима скинулися. А митники взяли ту квитанцію і пішли на свій склад шукати відповідного контейнера».